Постараюся. Говоритиму, як на сповіді. Як перед паном Богом. Хто я така? Стара скомпроментована шкапа. Так, скомпроментована. Бо від дня захисту моєї кандидатської минула чверть віку. Я за цей час не дала інститутові ніякої користі. Але ж ви! Прошу не перебивати. Так, я працювала. Моя докторська готова. Та принесла я її тоді, коли в інституті на мені давно поставили хрест. І заслужено? Неправда. Прошу вас. Тепер зайдемо з іншого кінця. Хіба дисертація тільки моя? Присягаю, що ні. Десятки разів я розмовляла, радилася, сперечалася з вами. Щедро користаючись із ваших думок, із вашої обширної практики, Отже дисертація цілком належить, не кажіть дурниць, я й слухати не хочу. Не кваптесь. Розглянемо ще один аспект проблеми. Можливо, я звернуся до відповідних установ і доб'юся правди. І відсвяткую перемогу в ресторані метро або столичний. Коняк, шампанське, котлети де валяй по київське. Гаразд, а далі що? Вік, здоров'я, пенсія. Як не крути, не верти кінець, логічний кінець. Чому ж? Вашу справу продовжать послідовники, учні. Де вони? Я працювала, мов, кріт самотужки. Єдиний мій не учень, не послідовник, а колега і порадник ви. Тому я й прошу вас, схамніться, що ви говорите? Як я можу присвоїти собі чужу працю? Абсурд? ні Явно хвилюючись, вона раз у раз втягала сухі губи в м'який беззубий рот, щоб трохи зволожити їх. Ніякого абсурду, гоматко-боска. Хіба я закликаю вас щось присвоювати? Візьміть лише те, що ваше, що достоменно належить вам. Усю ж гіпотезу про роль кровообігу та використання сучасної кібернетичної техніки підказали мені ви. Тож виникає дилема. Або моя праця таки припаде пилом, бо я палець об палець не ударю для безнадійної війни, або ви заберете з неї все, що є розвитком ваших думок і спостережень, і прискорите свою кандидатську. Ох, Андрію Степановичу, не мені, а вам слід подумати про ту користь, яку може дістати наука і люди. Я знаю вас багато років. Знаю, що ви чесна, працьовита людина, що в науку прийде не кар'єрист, а сумлінний і перспективний працівник. Чого ж вам іще треба? Ні, Вероніко Юзефівно, ні. Куняючи на тапчанів диспетчерській і чекаючи чергового виклику, лікар Ващенко згадував усі перепитії розмови, яка ще жила в ньому, збуджувала думку, породжувала все нові і нові аргументи, проти дивовижної пропозиції Калиновської. Він ні єдиної миті не сумнівався в слушності своєї відмови. Але його гнітила та обставина, що своєю відмовою образив добру і інтелігентну жінку. Правда, вона й знакоме подала, що образилася, погодилась підмінити його біля ліжка хворої Наталки, але Андрій знав, що їй боляче. Мабуть, справді, на боротьбу в старої вже бракує снаги, і багаторічна праця може пропасти марно. Та які б не були мотиви підбитої качки, Андрій Ващенко не може проповзати в науку через таку лазівку. Ні-ні-ні. Він просто перестав би вважати себе порядною людиною. З цим покінчено. І він думав, пропалаючи личко скорботні очі маленької Наталки. Протягом дня температура трималася в межах близьких до норми. Але хто знає, що може статися вночі? Андрій Степанович так глибоко задумався, що й не почув слів диспетчера «третя бригада на виїзд». Козенцею довелося повторити наказ. Ващенко взяв картку виклику, кивнув головою цій немолодій жінці, яка працювала фельдшером замість Валі Щербань, і вони подалися до машини. Там їх зустрів розлючений Пересунько та поблажливий ксьондз. Санітар і водій азартно сперечалися на морально-етичні теми. Життя йшло своєю ходою. Несподівана подія вибила Андрія Ващенко із звичної колії його буденного життя. Замітку у вечірній газеті першою прочитала Галина Федотівна. Захоплена зненацька, вона зразу хотіла було заховати або знищити газету, але передумала. «Шила в мішку не сховаєш?» «Про новину знатиме все місто». Вона зайшла до сина в кімнату і поклала перед ним розгорнутий номер вечірнього Києва. «Прочитай, отут», – окреслила нігтем потрібне місце. Невеличка замітка сповіщала про те, що в приміщенні театру імені Лесі Українки Розпочинають гастролі «Гості з Москви» – колектив нового театру драми на чолі з заслуженим діячем мистецтву Георгієм Савичем Македоновим.